Móra Ferenc, mondák és mesék Az asszonyok tüköréből Abban az időben, amikor Hóbi se volt a polgármester Szegeden, két igen nagy eszű ember élt a városban. Természetesen papucsos mester volt mind a kettő. Csak hogy az egyik a törököknek csinálta a papucsot, a másik a magyaroknak. A törököt hívták Ali Patlizsánnak, a magyart hívták Pali Pál Istvánnak. Hát azt mondanom se kell, hogy Ali Patlizsán a magyar menyecskéknek szabta a papucsot, Pali Pál István pedig a török kadinoknak. Mert az mindig úgy volt, hogy minden rendes nemzetnek a magadivatja volt a legszebb, de azért a másét hordta. A közös művészet azonban nem tette egymás ellenségévé a két mestert, sőt, inkább azt tette őket igaz szívű barátokká és egymás magasztalóivá. Mert minél kiválóbb embernek ismeri el az ember a barátját, annál nagyobb a becsülete önmaga előtt. Büszke vagyok rá, hogy abban a városban tette le állá a kenyeremet, ahol olyan papucsos él, aki méltó volna rá, hogy minden huri lábáról ő vegyen mértéket. Ez szokta mondani Ali Patlizsán, aki már akkor is tudta, hogy szép beszéd illik ahhoz, akit a bezételen lábak felruházójának választott ki a gondviselés. Amely nyájaskodásra a magyar mester így szokta visszacirógatni igaz hitű muzulmán szaktársát. Ja, de bizony... Te vagy az a mester atyám fia, hogy én, ha arkangyar volnék is, csak a te tőled mivel papucsban járnék. Azért nem értem én azt a sok kelekótya fehér népet a ti hogy miért köti az rá magát az ilyen fajta csiszliknek a kezemunkájára, amikor a tiédben is járhatna. Vakveti világtalannak, heherészett a török. Hát a ti habókos asszonyaitok miért jönnek én hozzám? Amikor te vagy az, akit a próféta maga tanított ki a szabókés használatára? Hea, -ha. hosszú haj, rövid ész! Kacsintott Palipál István, aki olyan szép kopasz fejet hordott a vállai között, mint egy sütni való tök Szent András nap után. Kecskében is azt hordja az ész, aki a szakáll, Bólintott elégedetten a török, akinek olyan szép hosszú szakálla volt, hogy munka közben hátra kellett vetnie neki a vállán, különben beleragadt volna a csirizestába. Az asszonyi állatok oktalansága volt az eszmecserék állandó tárgya, és ezek az eszmecserék, vagy a várbeli kafanában folytak le, vagy a palánki görög kocsmájában, vagy csibukozás, vagy űrmöskos közben. Az pedig egyformán tilalmas művelkedés volt, mind a kettő. A basa minden héten kidoboltatta a Delállal, hogy aki igazhitű férfiút boritalon ér, annak izzasztó mogyaróhájjal keneti meg a mesztelen talpát. Aki jámbor kereszténynek pedig pipacsutora találtatott az agyarán, azt Móra Balázs, a magyarok tarkabírója kapatja le a körbéről. Ezért aztán azt mondta egyszer Palipál István Ali Hallod-e, török testvé, sajnálnál akám ha egyszer három hétig a talpadat kőle borogatnod szamárszem öldöke fű levelével, és én addig nem okosodhatnék az ékes beszédöttű. Bizony, atyám fia! Az én szívem félholdja is elhalványodna, ha egyszer a ti pokorra való bírátok, oda méretné neked az igazságot, ahol a leggömbölyűbb vagy, és én hol töltétől holt, hogy nem nem sütkérezhetnék elmét fényességében. No, azt mondom én, ne szöröncsétlen ködjünk még ennyi szájtátó nép között, hanem. Tiszteljél meg engem hónap délben egy kis hirtelen hamar jóra az én hajlékomban ott a Latrán utcában. Legalább közelrű megláthatod, milyen az az asszonyi állat, aki rúl a Markov proféta mondja, hogy zsíros zacskóba kötötte az eszitoszt a macska mögötte. No, azért nekem se kell a más portájára menni, legyintette a török, mert erről én is tudok ám egy-két szúrát. De ha tökéletlen is az asszonyi állat, főzni sütni úgy tudám, hogy olyat nem öszik a római császár a saját neve napján se. Jaj, testvért, csak hogy én gyönge ember vagyok. Tapogatta a szakála alatt a gyomrát a török. Aztán meg a próféta is tiltja nekünk azt a földelmes állatot, amelyet ti is csak úgy hívtok, hogy disznó. Tisztültetőm a profétátokat. Kavarodott föl egy kicsit az önérzete alatt rán utcai papucsosnak. Ode, no, a görlice az azért nem tiltja tána Szent humet. mert avval akarné kellemesködni a gyöngyönyomrodnak. A török azt mondta rá, hogy már azt vállalja, és azzal szíves búcsút vettek egymástól, megállapodván abban, hogy majd karlócai mellett döntik el, sárkány kígyóból lette az asszony, vagy asszonyból lesz-e a sárkány kígyó? Ali papucsos a várba, pali papucsos pedig hazadöcögött a lantrád utcába. S kiadta az ordrét az asszonynak, hogy másnap délre meg kell sütni azt a két bús cét, amelyik a pitva rajtó fölött Még pedig az egyiket mazsol a szőlővel megspékelve, mert a töröknek arra csúszik a bor, a másiktól pedig nem kímélve a török borsot, mert úgy kívánkozik a magyar gyomorba. Már pedig nekem sen se úgy nem kell, rángatta Panyókára a vállát a mesterné. Teeköd? Aki kérdezte az, hogy mikő teneköd. Úgy tette a kezit csípőre az asszony. Én meg éhőn tátok, addig, amiként fölteti a házat az a nagy – Te! Gerjed fel a mesterben az ürmös. Te nem tátoksz, hanem bél a szádat. Úgy hallgatod a kuckóból, hogy hogy tanítgatja egymást két olyan nagy eszű ember, mint az ali a pani. A, a hüvelykujjával is nyomatékot adott a szónak. És az asszony tudta már tapasztalatból, hogy ilyenkor legokosabb hallgatni. Nem is szólt többé egy igét sem. Másnap is csak annyit mondott, amikor az ember elment a vasárnapi tanácsba, beleadni az eszit a város dolgába, hogy aztán ügyeköztönám kent haza, mert én beinomereztem azt a korságos törököt, mi magam löszök. Azután pedig elbánta két áldozati állattal, Kisütötte őket nyárson szép pirosra, de se nem mazsolázta, se nem borsozta, mert ő csak a maga ízében szerette a bús gerlicét. Nem is hagyott egyebet belőlük, csak a hátuk csontját, azt is kiadta a bodrinak. Aztán megtörülgette a száját, kiült a küszöbre, úgy várta a gazdát meg a vendégét. A gazda frissebb volt és mosolygott, mint tót a rozsra mert a tanácsban megint elismerték a nagy eszit. azt javasolta neki, hogy drótoztassa be a fejét ideje korán, mielőtt szétvetni az a nagy bölcsesség. Inkább a város kasszájából fizetik a drótost. Ó, asszony, de rá érsz! Talán már a görlicék. Kisütek, kis hűtek. Na, fennyönkent hamar kést, mert mindjárt itt lösz az a kutyafejű barátja. A késfenés mindig az ember dolga. Ügyes ember úgy tudja csattogtatni a kést a fenőkövön, hogy a harmadik szomszédot is eszi az irítség, amiatt amit azzal vágnak. Pali papucsos pedig olyan nagyon ügyes ember volt, hogy az asszony alig tudott szót érteni Ali Patlizsánnal, amikor oda a ház elé az ünneplő aftányában. Jó asszony! Itt lakik-e az én barátom, a becsületes Palipál István, és vár-e már nagyon engem az ő méltatlan barátját? Várám, várám jó ember, te nagyon éhes, még az idén nem övött török pecsenyét. Mi, mi, mi, mit beszélsz, te átkozott mének tökéletlen gyümölcse? hogy köszörüli a kést a kamrába! Legelőször is ezt a két nagy fületet vágja le! Isten, bocsássa meg hey, a gusztusát! Hé, a sejtán hordjon el benneteket! – ordította el magát a török, és esze nélkül vitte ki a kontját alatt utcából. Ne te ne! – kurjantotta el magát az asszony is. S erre palipapucsos is kiugrottak a kamrából, kezében a nagy görbebicskával. A hát téged megtalán a nyavaja törte, asszon. Törje ki Kentöt, ahol fajzott fajzott a barátjával együtt. Hát nem látta Kent, hogy fölkapta a konyhán azt a két görlicét, azt alatt velük? Hűnye, oh, hogy a könyörgője ne legyen annak a Mohamed alú kihullott szorok rágónak. Erre inába a pali az Alinak, dühösen forgatva a kezibe a karbicskát. Az utca végén már majdnem beérte, mert a töröknek elfogyott a lélegzete. Egy kicsit hátra is billentette a fejét, hát ha csak figurázik az a kótyagos gyahúr. – No! ah, Hé! Hó! Ho. Hát csak legalább az egyiket, no! – emelgette a bicskát a gyahúra, mint észrevette, hogy a töröknek egyezkedő szándéka van. – Na, Isten neki, a másikat vit haza békességbe, de az egyik ötény összön meg, ha addig élök is. – Egyen meg téged a fekete ábrázatú harut is, angyal. hörögte a török, aki most már világosan látta, hogy az ő magyar barátja, ember hússal élő dzsín. Avval rúgott egyet magán, és ereje maradékával beugrott a várkapun. Ettől fogva a két papucsos mester soha többé nem cserélt eszmét egymással. És eldöntetlen maradt mind a mai napig, hogy az asszony lette a sárkány kígyóból, vagy az asszonyból lesz-e a sárkány kígyó.